de nekünk reménységünk van For Jesus is guide us. mert Jézus Krisztus ott van, hogy vezessen minket. And so um, even I made some bad decisions: még akkor is hogy hoztam néhány nagyon rossz döntést, I was still able to um, I was able to follow him. To the he me to go. Még így is uh, sikerült uh, követnem Istent azokra a helyekre, hova uh, vezetett engem. One of these was az egyik ilyen hely az a Ravencrest a főiskola volt. See, my, my father, he went to az apukám is odajárt iskolába. 25 évvel ezelőtt, és Frank iskolatársa volt. Uh, so ever since I was a boy, Tehát kis óta he said, Son, you are going to Azt mondta nekem az apukám, fiam, te is a Ravencrestbe fogsz járni. És amikor elég rossz döntéseket hoztam az életemben, többek között erre és azt mondtam, hogy, Jaj, hát nem tudom, én nem akarok oda menni. So when I graduated. I found myself in a car with my parents. Amikor leeredեցég akkor egy autóban utaztam a szüleimmel. On the highway, traveling down to Colorado. És egy autópályán haladtunk Colorado felé. And so I met Frank. És ott találkoztam Frankkel. And I I wasn't quite sure what to say about Ravencrest when I first got there. És amikor oda kerültem, nem tudtam igazán, hogy mit gondolja erről az iskoláról. However, God is good. De Isten jó. He has a plan. Neki tervei vannak. És ezért beiratkoztam, és az első év alatt nagyon sokat tanultam, nagyon sokat növekedtem, és sok új emberrel ismerkedtem meg. És tavaly, körülbelül ugyanekkor, eljöttem Tatabányára a csoporttal. changed my life. És ez tényleg megváltoztatta az életemet. Megtapasztaltam azt a szeretetet, ami köztetek van egymás iránt, és ez fantasztikus volt. In two different languages, és annyira different countries. hihetetlen és fantasztikus, amikor ugyanazt az Istent, ugyanazt a Teremtőt dicsérhetjük két különböző országban, két különböző nyelven. Tehát amikor uh, tavaly Tatabányáról hazamentem a főiskolára, I decided, hey, Frank is going to some people. Azt gondoltam, hogy oké, okay, akkor Frank készül arra, hogy bemerítsen néhány embert. And so I was one of those én is köztük voltam. Ez igazán egy fordulópontja volt az életemben az én keresztény az úrral való járásomnak. Most már másodéves hallgatóként állok itt. Továbbra is növekszem az úr szeretetében, az ő kegyelmében, az ő életében. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, én Ashton vagyok. Én Arkansas államból érkeztem. És az én történetem Spenceréhez hasonlóan kezdődik. Én egy szerető családban nőttem fel, édesanyám, édesapám és a nővérem társaságában. Én úgy gondoltam, hogy én egy tökéletes családban élek. Amikor kilenc éves voltam, az édesapámat tüdőrákkal diagnosztizálták. És tíz éves koromra ő meghalt. Emlékszem arra az estén, amikor meghalt, úgy döntöttem, <coughs> bocsánat, hogy nem fogok sírni. Azért mert erős akartam lenni az egész családom miatt. De, arra is rájöttem, hogy ez sok gondot okozott. Because nem, was is erősebb próbáltam maradni. amazing and that he was going to lead me on his path. De arra is rájöttem hogy ez és arra is rájöttem aznap este, hogy Istennek hatalmas terve van az életemre, és Ő vezetni fog engem ezen az úton. Elkezdtem viaskodni a depresszióval és a szorongással. Nyolcadikos koromban elértem a mély pontra, és egy pszichiátriai intézetbe kerültem. And I realized during those two weeks that I was there that even though I followed God, I didn't really know him. És ez alatt a két hét alatt, amit ott töltöttem ebben a kórházban, rájöttem arra, hogy igen, követtem Isten, de igazán nem ismerem őt. So I struggled for a couple more years. Még évig uh, viaskodtam. And I found at a very small, És uh, egy uh, nagyon kicsi privát keresztény iskolában találtam magam. És itt ebben az iskolában olyan barátokkal találkoztam, akik minden nap egyre több dolgot mutattak meg nekem Krisztusról. I was living in this small community where during every class even just even math we learned something about Christ. És ebben a picikis közösségben növekedtem, és tönképpen minden órán, még matek órán is valamit tanultunk Krisztusról. And through me going to the school és azáltal, hogy ebben az iskolában ö, ö, növekedtem Istenben, ezáltal a nővéremhez és az édesanyámhoz is közelebb kerültem. And this time my got és ebben az időszakban történt, hogy a nővérem férjhez ment, and she left home. és ugye hát elköltözött otthonról. És akkor megint meg kellett birkóznom egy újabb változással. And then figuring out how to get through the rest of my high school years because I was struggling with depression and friend issues. És uh, aztán megint elkezdtem küzködni a középiskolában, nagyon sok problémám volt, egyrészt a barátaimmal, másrészt a depresszióval. I had started a really in egy nagyon mélyre szántó uh, Biblia-órára járni, vagy bibliatanományozásra tanulmányozásra. And in this Bible study My mom had to make me go. és ez egy olyan bibliaóra volt, amire az anyukám majdhogy majd hogy nem kényszerített, hogy elmenjek. But I'm so grateful for that because every Tuesday night I will learn even more about God that I thought I already knew. De nagyon hálás vagyok azért, hogy ez így történt, mert kedd este még többet tanultam Istenről. Olyan dolgokat is, amire azt gondoltam, hogy már tudom. And és az utolsó két évem alatt a gimnáziumban úgy gondoltam, hogy én nem fogok főiskolára menni, hanem otthon lakom, majd az érettségi után. My mom I had gone to camp there twice. És az édesanyám pedig megemlítette a Ravencrest főiskolát, mert azt megelőzően már kétszer voltam ott táborban. És mondtam anyukámnak, hogy ez lehetetlen, én biztos, hogy nem fogok oda járni, mert én szeretnék otthon lakni továbbra is, és ez a főiskola 13 órányi autózásra van, én kizárdolok, hogy oda költözzek. She laughed, Az anyukám nevetett, said that she would start praying, azt mondta, hogy jó, akkor and that I needed to pray. kezdek imádkozni, érted, és te is imádkozz. In so my last year of high school, évében, I experienced the death of my grandma and grandpa. a nagypapám és a nagymamám is. And I realized then that és ez által is megmutatta Isten nekem azt, hogy, hogy egy kicsit el kell engednem a családomat. And I was to leave home. És elég erős vagyok ahhoz, hogy elköltözzek otthonról. And also that same year my mom Ebben az évben az édesanyám újra megházasodott. And I realized then that that was God's way of saying you can leave. I have someone to take care of your mom for you. És ezáltal is isten megmutatta nekem, hogy nyugodtan elmehetek otthonról, hiszen az édesanyám mellett most már van valaki, aki gondoskodja róla. So I found myself at Ravencrest. Tehát akkor egyszer csak a Ravencrestben találtam magam. And for the first couple weeks I was just so pumped and az első egy-két hétben, vagy néhány hétben teljesen fel voltam dobva, egyáltalán nem hiányzott az otthonom, és csak készen voltam arra, hogy tanuljak és tanuljak. Azt gondoltam, hogy én nagyon sokat tudok Istenről, mind az, mindaddig, amíg ott nem találtam magam a főiskolán. És rájöttem arra, hogy nagyon sok mindent nem tudok, és egész életemben csak tanulhatok továbbra is Istenről. I've had to learn how to let go of a lot of insecurities. És meg kellett tanulnom, hogy hogyan engedjem el a bizonytalan érzéseimet. And Let myself love and then in return be loved. És hogy hogyan nyissak emberek felé, és hogyan fejezem ki a szeretetemet, és hogyan engedjem meg azt, hogy mások szeressenek engem. I still with and és még mindig továbbra is harcolok a depresszióval és a szorongással. De minden héten tanulok valami új dolgot Krisztusról, és arról, hogy hogyan engedjem el ezeket a rossz érzéseimet. Közelebb kerültem a főiskolai barátaimhoz és az otthoni barátaimhoz is. Just because I've grown closer to God. Csak is azért, mert Istenhez közelebb kerültem. Az előző évben vagy az elmúlt évben rájöttem, hogy Isten tényleg ö, keres minket, velünk akar lenni. És nem fogja feladni azt, hogy téged akar magának, akkor is, ha bármi történik. And I'm still És még mindig tanulok. Thank you. Köszönöm. Yeah, mindig annyira jó. Nagyon jó, hogy visszajöhetek ide a szabányára hozzátok. Köszönöm Thanks. az Edwards családot is. And so two more times and I look forward to meeting your mayor. És két még két alkalom is nagyon várom a polgármesterrel való találkozásomat. By that time you should be speaking Hungarian. <laughs> Meglesz, nem gond. When you meet someone for the first time, Amikor valakivel először találkozol, One of the first things you do, you say, my name is Frank, what is yours? Az egyik első dolog, amit megteszel, egy bemutatkozó. Sia Franknek hívnak és téged hogy hívnak. When you think of a name, what do you think of? Amikor egy név jut eszedbe, akkor mire gondolsz? When we use a name, we think of someone's personality. Amikor egy névre gondolunk, akkor valakinek a személyisége jut eszünkbe. We identify that person. És ezt azonosítjuk ezt az embert a név alapján. We think of a with that egy emlékre gondolunk, ami ehhez az emberhez köt. That has a Ennek az embernek van egy jó vagy rossz hírneve is. That has a of Ennek az embernek van egy bizonyos tekintélye. And there's a relationship with that person. És van egy kapcsolat, ami ezzel az emberrel összeköt. As I was preparing for this morning, it really hit me. Amikor erre a bibliórára készültem, akkor, akkor nagyon megütött valami, amikor Isten emberré lett azért, hogy velünk azonosuljon, akkor ő egy új nevet is fölvet. So turn with me in your Bibles to a book a egy könyvhöz, amit úgy gondolom, hogy mostanában tanulmányoztok, és ez a Máté evangéliuma. És tudom, hogy itt most erről folynak a Biblia órák, tehát nem fogok egy nagy részt átvenni belőlem. But I look in chapter one here of Matthew. When it comes to God taking a name and that name is Jesus. De szeretném a Máté evangéliumának az első részét megnézni, még pedig azt, amikor Isten eljön hozzánk és egy, egy új nevet kap, ami ugye a Jézus név. And this is in Matthew chapter one, and look at verse 21. A Máté 1, 21 et fogjuk megnézni. Uh -huh. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. And it says and his name will be called Jesus. mondja az ige, hogy ő, ő neki a neve Jézus lesz. With a name comes an identity, with a name comes a reputation, with a name comes a position of authority. Ezzel a névvel jön egy, egy személyiség, jön egy, egy hírnév és jön egy tekintély is. And with the name comes a relationship that I want to point out to you here in chapter És ezzel a névvel együtt jár egy kapcsolat is, és erről is szeretnék beszélni nektek az első részből. It says that his name is Jesus and he will save his people. mondja az ige, hogy Jézus lesz a neve, és ő szabadítja meg népét bűneiből. Who are his people as you look at 1 you ki, a, ki Jézusnak a népe, hogyha az első fejezetet megnézed, ugye látjuk Jézusnak a, a származását, a családfáját, és ez nagyon érdekes. Christ, nagyon érdekes, hogy általában egy ilyen zsidó nemzetség táblázatban soha nem említették meg a nőket, de itt négy nő is meg, megemlítésre kerül. And when you think of the genealogy of Jesus Christ coming from Israel, you would think of four significant women in Israel, and maybe Sarah would be one of them. És ha megnézed Jézusnak a nemzetség tábláját, akkor rögtön eszedbe jut négy nagyon jelentésségteljes zsidó nő, és talán az egyik Sára lenne. Maybe Rebekah, maybe Esther. Rebecca vagy Esther. Who do you have mentioned in the genealogy of Jesus Christ? Tehát hogyha ezekre a nőkre gondolszök is nagyon jelentős szerepet töltöttek be, de két olvashatunk itt az első fejezetben Jézus nemzetség táblázatában. You go right back to verse three. a harmadik verset megnézed. The first woman mentioned in the genealogy of Jesus Christ, her name is Tamar. Az első nő, akit az ige emlíít Jézus nemzetség táblázatában, az Támár. The next one that you would see would be in verse Verse five, her name is Rahab. A második nő az ötös versben szerepel, és ő Rahab. The next one in verse is Ruth. És a, a harmadik hölgy szintén az ötödik versben Ruth. And in verse is és a hatodik versben pedig Bethséba. What do you know about these four ladies? Mit tudunk erről a négy asszonyról? For ők négy Pogánynő volt. Mégis bekerültek egy zsidó nemzetségtáblázatba. Amikor egy névre gondolsz, akkor eszedbe jut ennek az embernek a híre, a hírneve. Temar, Támár, Ruth, Ruth Rahab, Rahab, Bathsheba. És Ők négy pogánynő voltak. For gentile women associated with sexual sin. Négy olyan pogánynő, akiknek a nevéhez szexuális uh, jellegű bűn fűződik. Tamar was involved in incest. Tamar ugye vérfertőző kapcsolatba lépett. Rahab was a prostitute. Rahab prostituált volt. Ruth was from the people of Moab that were sexually immoral people. Ruth a Moab nemzetségéből való volt, akik a nép uh, szexuálisan erkölcstelen életet éltek. And we know what happened with. És ugye a Betsheba történetét is ismerjük. But what does it say? It says, "God becomes a man, and we will call him Jesus, and he will save his people." De mit látunk itt a 21-es versben, hogy Isten emberré válik, Jézusnak fogják nevezni, és ő menti meg, ő szabadítja meg a népét. Tehát ki Jézusnak a népe? Igen, Ábrahám is, de az ő népébe beletartozik, például Ráháb is. Isaac, but also Tamar. Igen, Izsák is, de Támár is. And so the name of Jesus is a name that will come and save his people. Tehát Jézus neve olyan név, amely meg fogja menteni az embereket. And so to call on the name of the Lord is to worship him. Deh tegy az Úr nevét segítségül hívjuk, ez azt jelenti, hogy dicsérjük öt. But to take the name of the Lord in vain is to dishonor him. És az, hogyha hiába vesszük a sánkra az Úr nevét, az a tiszteletlenek vagyunk felé. Lapozzatok Lapozatok az Efézus harmadik részéhez. És ahogy you're Nagyon érdekesnek találom, hogy a négy evangélium. nagyon jó rálátást ad számunkra arról, hogy ki is Jézus. Matthew is writing to a Jewish audience about Jesus being Jewish. Matthew egy uh, zsidó hallgatóságnak ír arról, hogy Jézus egy zsidó ember volt. Jesus is a king. Ő király volt. Mark is writing to a Roman audience about Jesus being a servant. Mark egy római hallgatóság számára írja az evangéliumát arról, hogy Jézus egy szolga volt. Luke is writing to a gentile audience about Jesus being a man. Lukács egy pogány hallgatóságnak írja az evangéliumát arról, hogy Jézus ember volt. And John is writing to a church audience about Jesus being God. És uh, János pedig a gyülekezeti hallgatóságnak írja az evangéliumát arról, hogy Jézus Isten volt. And in the Old Testament There was a place called the Tabernacle. És az oszövetségben pedig volt a a a sátor, Szent sátor. How many tribes were there in the nation of Israel? Hány törzse volt Izrael népének? Megmondjátok. 12. 12. And every night they would camp around the Tabernacle. És minden este a a sátor közelében táboroztak. Three tribes on the east Három, három törzs lakozott a keleti oldalon, három a nyugati oldalon, három az északi és három a déli oldalon. There were four sides around the tabernacle. Négy oldala volt a Szent sátornak. And there would be a tribe in the center of each side that would have a flag. És volt mind a négy égtáj eső oldalon egy törzs, aki középen helyezkedett el, és volt egy zászlaja. One side the main tribe was Judah. Their flag was of a lion. Az egyik Júda törzse volt, az egyik ilyen központi törzs, és neki egy oroszlánt ábrázoló ő, zászlaja volt. Another had a flag of an ox, a másik egy, egy tehén vagy egy, egy ökörnek a, a, a, az arcát ábrázolta. És another had the flag of a soldier, of a man. És a harmadiké pedig egy embert, egy katonát. Another had a flag of a, a bird of an eagle. A pedig egy madárét, még pedig egy sasmadárét. Four sides. Négy oldal. Four descriptions. Négy kulombhozolai leírás. Four names around the tabernacle. Négy név a sátor körül. And in John chapter 1 verse 14 it says the word became flesh. And dwelt among us. És a János 1.14-ben azt írja, hogy az ige testélet és közöttünk lakott. Tehát Isten, aki ember formát öltött, embernek a nevét vette föl, ő közöttünk lakozott, sátrat vert, és ott lakozott közöttünk. So four names of God. Tehát Istennek négy nevével találkozunk. Négy arcával. Négy evangéliumot olvashatunk róla. Máté Jézusról úgy ír, mint királyról. Márk úgy ír róla, mint egy szolgáról. Lukács úgy ír róla, mint egy emberről. And John writes about Jesus being God. És János evangéliuma pedig Jézust mint Istent mutatja be. And so in John, or, excuse me, in Ephesians chapter 3, az 3 and why don't you go ahead and read verses 14 to A 14 estől a 21-es versig olvassuk. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szentel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretét meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Hogyha ideálnék elétek ma délelőtt, és azt mondanám, hogy én tűzoltó vagyok, how could you tell I'm a fireman? hogy tudnátok ezt megállapítani? If I stood up here and said I'm a doctor. Hogy és azt mondanám orvos vagyok? How could you tell me tudnád megállapítani, hogy tényleg így van If I stood up here and I said I flip burgers at Burger King. És hogyha ide és azt mondanám én a Burger king hamburgereket készítek? How could you tell I work a Burger King? tudnád megállapítani, hogy ez tényleg így van? be by what I wear. Talán az öltözékem segítené az. You stand up and spar and you say I'm a Christian. Hogyha fölállsz, és azt mondod, hogy keresztény vagyok, Can tell? meg tudják ezt mondani rólad az emberek, hogy így van tényleg? A öltözéked alapján? We with ha arra gondolunk, hogy magunkra öltjük Krisztust, And that's why the of God is us. ezért uh, Krisztusnak, vagy Istennek a sátra bennünk lakozik. And the tabernacle is not about the outside, és a, a sátor az nem a külsőségekről szól, hanem hogy mi van belül. The is ordinary, a külső lehet átlagos, a belső viszont teljesen átlagon feletti. Precious, <tart> és hogyha láttátok a, a gyűrűk urát, magyarul precious, nem, én, bocsánat, én nem láttam. <tart> Akkor ez van benne. The, is not on the outside, az, hogy ami értékes, ami értéket hordoz, az nem kívül van. Us. Hanem ami gyönyörű, értékes, az belül van, és ez a Szent Lélek jelenléte. Hadd let mondjak nektek el öt dolgot ebből az szakaszból Isten nevével kapcsolatban. Number is this. Az első I was planned for God's pleasure. Engem ő, Isten az ő gyönyörűségére teremtett. Do I bring worship to him? Dicsőséget dicséretet hozok -e neki. Turn to Romans chapter 11, lapozzunk a Róma 11-hez. And from verse 33. 33 to chapter 12 verse 2. A 12-es rész második részé, második verséig olvassuk. So I was planned for God's pleasure to bring worship. I I magnify the glory of God to the world around. Tehát Isten I... engem az ő dicsőségére, az ő örömére teremtett, azért, hogy dicsérjem őt és hogy egy fel nagyítjam, megmutassam az ő dicsőségét a világban. So often when it comes to this passage of scripture we know Romans 12:1 and 2 but we need to back up and beginning at chapter 11 verse 33 right through to chapter 12 verse 2 it explains why we worship. Mm -hmm. Nagyon sokszor idézzük a 12-es rész első két versét, de gyakran megfeledkezünk arról, hogy picit visszatolassunk az előző fejezetbe és a 33. vers elolvassuk, hogy mi is ennek a szövegkörnyezete. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan kiértette meg az ő szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie, bizony tőle, általa, és érte van minden. Ővi a dicsőség mindörökké, ámen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szárnyatok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. So I was planned for God's pleasure, that is worship. Isten engem az ő gyönyörűségére teremtett, és ez a, az imádás, a dicséret. So I will use this day to know God. Tehát ezt a napot is arra fogom használni, hogy megismerjem őt. The Greek word for worship a görög szó arra, hogy dicséret is the word pros kuneo. proskuneo. kuneo, így hangzik. And in Greek, pros means toward. A görögben a prosz, az azt jelenti, hogy valami felé, And kuneo is the Greek word to kiss. és a kuneo pedig a, a púszé vagy a csóknak a, a szava. So when Matthew and Esther lead us in worship up here, even through music, what we're doing is we're kissing the face of God. Tehát amikor Matt, Esther és a csapat itt vezetnek minket a dicsőítésben, akkor olyan, mint hogy a Isten arcára púzit nyomnánk ezen. I don't know if they have a new pope yet, but I know they're in the planning of. Uh, You know, nem tudom hogy azóta uh, sikerültek kiválasztaniuk az új pápát de tudjátok hogy ugyebben a szakaszban vannak hogy választanak egy újat but when a when, but when the pope comes to a country say he comes to Tatabanya maybe after pro uh, pro christ is, uh, maybe the pope will come what will people do feltételezzük hogy a pro christ eseményei után a pá, az új pápa is el majd Városunkba mit tesznek erre az emberek valószínűleg leborulnak elé, és megcsókolják a kezét. Tehát még inkább, mint a pápa, tehát ahelyett, hogy a pápa kezét csókolgatnánk, inkább jelképesen Isten arcát kell megcsókolnunk a dicséret alapján, vagy aznak a, a során. Lapozatok az 1. Korintus 12-höz. the name of, God, of Christ, not only are we As planned for God's pleasure worship. Tehát az, hogy, hogy Isten megteremtett minket a az ő gyönyörűségére, és ez a dicséretet jelenti ezen kívül. But I was formed for God's family and that's fellowship. Ő arra is teremtett minket, hogy mi egy családban legyünk és ez pedig a közösség. And that's 1 Corinthians chapter 12 verse. Tehát egy Korintus 12, 12. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. And so I was for God's family, that's Tehát Isten engem az ő családja számára formált, és ez a közösség. So will I use today to show His love? Tehát így meg tudom mutatni az ő szeretetét. A Mert én tagja vagyok az ő családjának. Room, members, Hogyha körülnézek ebben a teremben, akkor sok ő, családtagot vagy testrészt látok. De mégis ez egy test. Mi teljesen mások vagyunk. Tehát igen, különbözőek vagyunk, és ez teljesen rendjén is van, de soha ne engedjük meg azt, hogy ezek a különbségek megoszlást okozzanak közöttünk. Hanem ö, engedjük meg azt, hogy ami különleges mi voltunk Krisztusban, ö, egyesítsen minket Ő érte. Tehát, mint az ő családjának a tagja, én arra vagyok hivatva, hogy az ő szeretetét megmutassam. Do. És az ő szeretete ö, nem arra alapul, hogy mi mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Az ő szeretete csak is arra alapszik, hogy ő ki. Lehet, hogy ezt a történetet már elmeséltem nektek. Amikor a gyermekeink kisebbek voltak, amikor beléptem az ajtón, akkor általában rámugrottak, és próbáltak így leteperni a földre. És egyik as I was coming in our one son had spaghetti sauce all over his face. <gül> És este, amikor megérkeztem, az egyik kisfiamnak épp spagetti szóssal volt beterítve az egész arca. He and és... <gül> his és rám nézett és így epekedő kezekkel és arccal mondta, hogy "Apa, gyere, adj gyorsan egy puszit meg egy ölelést." És ott volt ez a hideg piros szósz az arcán. His and his Az darabkák lógtak, borzasztó volt. És like a kid tartottak kezecskét, hogy "Apa, gyere, adj egy puszit, hát egy ilyen szószos, tészták, kilógós gyereket hát, hú, gondolító. But remember, I love him not because of what he looks like. De még kezetek arra, hogy szeretem őt, nem azért, ahogy kinéz." Azért, mert én vagyok az édesapja. I, him I wrap my arms around that little rascal. Megöleltem az én kis drágaságomat. <laughs> és tényleg adtam a neki egy nagy ölelést és egy puszit. <laughs> Aztán elvittem meg mosakodni. Tényleg, nekünk is nem ezt kéne tennünk Krisztus testében? Hogy egymás köré helyezzük a karunkat, így átöleljük egymást. Azért, mert bennünk van Isten szeretete. És akkor engedjük azt, hogy majd Isten megtisztítsa őket. Lapozzatok a Kolossé második részéhez. And we'll look at the third one here. Ezt a harmadik pontunk lesz. A Kolossék 2, 6 és 7. Uh -huh. okay. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg és épüljetek fel benne, erősödjetek meg a hit által, amit tanult, amint tanultátok, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. The so number one I was planned for God's pleasure that brings worship to him. Tátemnek azt hogy az első pontunk az volt, hogy Isten az ő dőnyörségére alkotott minket, és azért dicsérjük őt. Number two I was formed for God's family that brings fellowship. És a második dolog pedig az volt, hogy Isten az ő családjába teremtett belengem, és ez a közösséget jelenti. Third is I was created to become like Christ. That is discipleship. A harmadik pontunk pedig az, hogy azért teremtett minket, hogy olyanokká váljunk, mint ők, és ez pedig a tanítványság. And as it says there in Colossians chapter 2 yeah, and verse in it says walk in Christ as you've been established. Uh -huh. És a hatodik versben, amit az előbb olvastunk, ugye azt mondja, hogy, hogy már elfogadtátok Krisztus, éljetek, vagy járjatok is ő benne a Tehát meggyökerezünk őben mint egy tanítvány és úgy kell őt hallgatnunk mint egy tanítvány. What dolgok vannak az életedben, amik nehézséget okoznak, ami kicsit így megdöntik a csónakodat a vizen, amitől szorongsz? I don't know what the word what a, do you know what a buoy is Bui? Bui. Yeah. Uh, on, the, on the water On the water Oh aha. Yeah. You ever go to the lake and you might see a buoy mm -hmm. ja, igen ott van a víz és akkor lengedezik ott rajta egy boja. And the waters of the lake are going up and down and this buoy goes up and down És ahogy a víz hullámzik, úgy megy föl és le ez a bója a víz felszínén But why doesn't it move away? De miért nem hullámoz el a víz? tehát miért nem sodródik el? Because it's anchored into a rock. Azért, mert bele van gyökerezve, ö, bele van horgonyozva a sziklába. vagy a sziklába. Is your life like a roller coaster of waves? Olyan a te életed is mint egy ilyen hullámvasút, ami fel és le megy. Vagy pedig azon találod magad, hogy megvan gyökerezve az életed Krisztusban. Ours, van egy barátunk, was 26 years old, aki 26 éves volt, and she was with a lupus, és egy lupus nevű betegséget kapott. Like disease, uh -huh. like Ez egy vérbetegség, a rákhoz hasonló. She died three years, Három éven belül meghalt. De emlékszem, I was teaching at our church and as I was walking out she came up to me and she said Frank. Emlékszem, hogy egyszer az a gyülekezetben tanítottam és amikor még ő is ott volt, akkor oda jött hozzám a tanítás után is megszólított. She said Frank, tell your students this. Vasmondta Frank, mondd el a diákjaidnak ezt. It's no Christ now in the good times. Most a jó időben isméljek meg Kristust. That when the difficult times come, you'll understand the depth Of on the rock. Hogy amikor a nehézségek jönnek, akkor felfogják annak a mélységét, hogy ebbe a, a sziklába legyünk meggyökerezve. So I say to, us this morning, get to know Christ now. Ezt ismétlem én is nektek ma délelőtt, hogy most ismerjétek meg Krisztust. As disciple, learn about now. Mint egy tanítvány, úgy tanuljatok ti is, most Krisztusról. When times come, hogy amikor jönnek a nehézségek, You'll understand the depth of his akkor megértsétek annak a mélységét, hogy ő valóban mindenre elég. Lapozzatok az 1. Péter 4-hez. 1. Péter 4. 11-es vers. And ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. So, hát az első dolog ugye az volt, hogy Isten az ő gyönyörűségére teremtett minket, és ez a dicsőítés. 2 I was formed for God's family that's fellowship. A második dolog az volt, hogy Isten az ő családjába teremtett minket és ez a közösség. Three, I was created for God to become like Christ that's discipleship. A harmadik dolog az volt, hogy azért teremtettengem, hogy olyan ná mint ő és ez a tanítvánság. And from this passage it says I was shaped to serve God that's ministry. És a negyedik ö, ö, tudnivalónk, amit ebben az igében láthatunk, az az, hogy azért formál minket, hogy mi szolgáljunk. És ez, ez a szolgálat. Preacher, Volt egy Charles Spurgeon nevű ö, ö, angol prédikátor. To to és a Metropolitan nevű gyülekezetet vezette ő Londonban, és oda jöttek az emberek. And there were times that it was said that there were almost 10,000 people gathered in this És hogy volt olyan eset, amikor ebben az épületben tízezer ember is meghúzta magát. És ő ennek a tízezer embernek prédikált. De nem volt nála a mikrofon. Most hányan vagyunk itt, negyvenen, ötvenen? És rajtam van a mikrofon, tudjátok képzelni, hogy ő tízezreknek beszélt mikrofon nélkül. Mert az emberek odafigyeltek rá. Sokan ellátogattak Londonba, és akkor el akartak menni ebbe a gyülekezetbe, látni Spurgeon, hallani az ő Biblia óráit. There was so and there was a group of visitors that came to London, and as they came into the back of the church, one of the ushers said randomly. Mm hmm. Okay. Yes. csoport Londonba, hogy találkozzanak Spurgeon-nel. Bementek ebbe a gyűlészetbe és otókosztották őket. Az egyik uh, vezető és azt mondta ilyen furcsa módon. This usher said to these people, "Do you want to see the furnace of this church?" The furnace? The Aha, oké, okay. megkérdezte tőlük elég furcsa módon, hogy szeretnétek-e látni a kazánt ebben az egyházban, gyülekezetben. És akkor azt mondták, hogy nem vagyunk mi vízvezetékszerelők. We meet Charles mi Charles spurgeon szeretnénk találkozni. A kérdés kövess, kérdés a kérdés a kérdés. Mégis ez a köszöntő ember, azt mondta nekik, hogy nem baj, azért gyertek megmutatom nektek ennek az épületnek a kazányát. And so as they went down the stairs, so lementek a lépcsőn. The usher over in the corner, ez a vezető oda mutatott a sarokba. there were a hundred Christians on their knees praying. Ott volt száz keresztény, aki imádkozott. And the usher said, That's the The rámutatott rájuk mutatott ez a vezető és azt mondta hogy ez a kazán ez fűti ezt a gyülekezetet hogy ők itt imádkoznak said, as as Christ, és azt mondta ez az ember hogy ezek az emberek akik hűségesen itt imádkoznak a pincében ugyanannyira hűségesen szolgálják istent mint Charles Spurgeon aki ott fent prédikál and so when matthew and any of the other elders are up here preaching be for Tehát amikor Matt, vagy bármelyik vezető itt áll és prédikál akkor ti imádkozzatok értük. Mert Isten azért formál engem, hogy az ő szolgálatában részt vegyek és őt szolgáljam. Szeretném ismerni őt. I want to love God. Szeretném szeretni őt. I serve God. Szeretném szolgálni őt. Because it's His name. Azért, mert ez az ő nevéről szól, és ezt hirdetem én. The one, és az utolsó, Matthew lapozzunk vissza a Máté 28-hoz. Matthew. küldtem egy e-mailt, és ő megemlítette, uh, hogy a Máté evangéliumát tanulmányozzátok. És akkor arra gondoltam, hogy jó, hát akkor nem fogok ebből a könyvből prédikálni, de az üzenetemnek az elején megemlítem a Máté 1-et, és a végén pedig a Máté 28-at. És akkor majd ő kitöhöti a köztes részt. To to Nagyon szeretném, hogyha hallhatnám az itteni tanításokat. Lehet, hogy majd egyszer besúranok ide a nagy I'd, I'd love to hear your pastor preach. Mert szeretném meghallgatni, hogy a pástorok hogy prédikál. And your, your husband preach. Igen, az én férjem már Matthew 28, we'll Máté 28-a fejezzük be verse actually begin at verse 18 320 and you remember when we proclaim the name of Jesus we are proclaiming his authority we're proclaiming his reputation and we are identifying with who he is the name she a 18-tól 20-as versik fogjuk ö, olvasni és emlékezzetek arra hogy amikor Jézus nevét hirdetjük akkor az ő tekintejét, az ő személyiségét hirdetjük az embereknek Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. So number one, hát, mi volt az első? I was for God's pleasure, that's worship. A, a dicsőítés, hogy Isten engem az ő gyönyörűségére teremtett. For family, a másik pedig, hogy ő az ő családjába helyezett engem, ez a közösség. Like Christ, a harmadik az, hogy azért ő, ő, teremtett engem, hogy én egy tanítvány legyek. God, a, a negyedik pedig azért formál engem, hogy őt szolgáljam. And I was made for a mission. Az ötödik pedig az, hogy egy missziót, egy and küldetést that, adott nekem Isten. And is És ez az evangelizáció. As it here in Matthew 28, it says, as you are going, És itt a 28as részben azt mondja, hogy ahogy men, mentek tehát az ideidő azt fejezi ki: make Tegyetek tanítványá minden népet. A conversation that you have with someone this week at, at Spar. Hogy a, ezen a héten a spárban elbeszélgetsz valakivel. Work, vagy a munkahelyeden valakivel szóba legyetsz. A mi életünk hat tükrözze azt a nevet, amelyet Jézus visel. Maybe in a movie you've seen a scene where on a plane someone might be having a heart attack and someone yells out is there a doctor in the house? Is there a doctor on the plane? Lehet, hogy láttál esetleg egy filmen egy olyan jelenetet, aki egy hogy valaki repülőn utazik, és ott kap egy szívrohamot, és akkor mit kiabálnak mellette az emberek, hogy van-e itt a repülőn orvos, van-e itt valaki orvos, aki tud segíteni? Milyen fantasztikus lenne, hogy a plázában sétálgatnánk, és valaki nagy szükségében úgy kiáltana, hogy van-e itt egy keresztény, aki tud segíteni? És emlékezzetek az, hogy minden nap az Ő nevében élünk, az Ő nevét hordozzuk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Let imádkozzak. Me pray. Me pray. Mennyei Atyám, nagyon köszönjük neked. Hogy ki vagy és nagyon köszönjük a nevedet is. Hogy nem a saját erőnkből állunk itt, we hanem a Te erődből. És most, ahogy idejövünk az asztalhoz, és úrvacsorát veszünk, köszönjük meg neked mindent, amit tettél értünk. És mit fogsz még tenni rajtunk keresztül. És ezért dicséretet adunk neked a Te nevedért. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen. Amen.